Yəhya 11-ci fəsil Lazar adlı bir adam xəstələnmişdi. O, Məryəm də bacısı Martanın yaşadığı Betaniya kəndindən idi. Rəbbin üzərinə ətirli yağ çəkib ayaqlarını saçları ilə silən həmin Məryəm idi. Xəstələnən Lazar onun qardaşı idi. Bu səbəbdən iki bacı Ya Rəbb, sevdiyin adam Xəstədə Deyə İsa'ya xəbər göndərdi İsa bunu eşidib dedi Bu xəstəliyin nəticəsi ölüm yox Allahın izzeti Və Allah oğlunun bununla izzət qazanması olacaq İsa Martanı, onun bacısını və Lazarı sevirdi Buna görə də Lazarın xəstələndiyini eşidəndə Olduğu yerdə daha iki gün qaldı Sonrasa şagirdlere, Yine Yahudiya'ya giderek. Dedi. Şagirdler ona dedi. Rabbi, oradaki Yahudiler biraz evvel seni daşkalağ etmeye çalışırdı. Sen yine de ora kaydırsan? İsa cevap verdi. Günde 12 saat yoktur mu? Kim gündüz vaxtı gezerse, büdüremez. Çünkü bu dünyanın nurunu görür. Lakin kim gecə vaxtı gəzərsə, büdür yər, çünki daxilində nur yoxdur. İsa bu sözləri söylədikdən sonra onlara dedi, Dostumuz Lazar uyuyub, mən onu oyatmaq üçün gedirəm. Onda şagirdlər ona dedi, Əgər uyuyubsa, sağalacaq. İsa onun ölümü barədə danışmışdı, amma onlar elə bildilər ki, yuxuya getdiyini söylüyüb. Onda İsa onlara açıca dedi Lazar ölüb Mən də sizin uğrunuzda iman etməyiniz üçün orada olmadığıma sevinirəm Amma gəlin onun yanına gedək Əkiz adlanan Tomas biri şagirdlərə dedi Biz də gedək ki, onunla öləyik İsa gəlib Lazarın artıq dörd gündən bəri qəbirdə olduğunu bildi Betaniya Yerüsəlimin 15 stadi məsafəsində idi Bir çox yahudi Marta və Məryəmə qardaşlarının ölümünə görə təsəlli verməyə gəlmişdi Marta İsa'nın gəldiyini eşidəndə onu qarşılamağa çıxdı Ancaq Məryəm evdə oturmuşdu Marta İsa'ya dedi Ya Rəbb, əgər sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi Ama bilirim ki sen indi de Allah'tan ne dilesen o sana verecek. İsa ona Kardaşın dirilecek dedi. Marta ona dedi Bilirim ki dirilme zamanı son günde o da dirilecek. İsa ona dedi Dirilme ve hayat mənem. Mənə Mene iman eden ölse de yaşayar. Yaşayıb mənə iman edən də heç vaxt ölməz Buna inanırsam mı? Marta ona cavab verdi Bəli ya Rəb, İnanıram ki, dünyaya gəlməli olan Allahın oğlu Məsih sənsə Marta bunu söylədiyidən sonra gedib bacısı Məryəmi gizlicə çağırdı və dedi Məllim buradadır, səni çağırır Məryəm bunu eşidən kimi tez qalxıb İsa'nın yanına getdi İsa hələ kəndə girməyib, Martanın onu qarşıladığı yerdə qalmışdı. Məryəmlə birgə evdə olan və ona təsəlli verən yahudilər, qadının tez qalxıb bayra çıxdığını görəndə, elə bildilər ki, ağlamaq üçün qəbirin yanına gedir. Buna görə də onun ardınca getdilər. Məryəm İsa'nın olduğu yerə gəlib onu gördü və ayaqlarına düşüb dedi. Ya Rəb, əgər sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. İsa onun və yanında gələn Yahudilərin ağladığını görəndə... ...əhvalı bozuldu və təlaşa düşdü. İsa onlardan... Mərhumu haraya qoymuşsun? ...deyə soruşdu. Ona... Əvə... ...dedilər. İsa ağladı. Onda Yahudilər... Bax onu necə də sevirmiş... Söylədilər Lakin onlardan bəzisi dedi Çorun gözlərini açan bu şəhz Bir şey edə bilməzdi ki Bu adam ölməsin O zaman İsa Yenə əhvalı pozulmuş halda Qəbirin yanına gəldi Qəbir bir mağaraydı Və ağzına daş qoyulmuşdu İsa Daşı götürün Dedi Mərhumun bacısı Marta ona dedi Yərəb, artıq ilənib, dörd gündü ki ölüb. İsa dedi. Axı, mən sənə söyləmedim mi iman etsən, Allahın izzətini görəcəksən? Beləcə daşı götürdülər. İsa da başını yuxarı qaldırıb dedi. Ey ata, məni eşitdiyin üçün sənə şükr edirəm. Bilirəm ki, məni həmişə eşidirsən. Lakin bunu ətrafımda duran xalq üçün söylədim ki, məni sən göndərdiyinə inansınlar. Bu sözləri söylədikdən sonra Lazər, bayraçıq! Bayra deyə bəşdən qışqırdı. Ölü də bayraçıqdı. Onun ələ yağı sarğılarla və üzü dəsmanla bağlanmışdı. İsa onlara Onu açın və buraxın geçsin, dedi. Onda Məryəmin yanına gələn və İsa'nın nə etdiyini görən Yahudilərin bir çoxu ona iman etdi. Lakin onlardan bəzisi farisiylərin yanına gedib İsa'nın nə etdiyini onlara danışdı. Onda başçı kahinlər və farisiylər Ali Şuranı toplayıb dedilər. Nə edək? Bu adam çoxlu əlamət göstərir. Əgər ona mani olmasaq, ham ona iman edəcək, romalılarda gəlib məbədimizi və millətimizi məhv edəcək. Orada olanlardan biri, həmin il baş çahin olan Qayafa, onlara dedi. Siz heç nə bilmirsiz. Başa düşmürsünüz ki, bütün bu millətin məhv olmağındansa, bir adamın xalq uğrunda ölməsi sizin üçün daha yaxşıdır? O, bu sözləri özündən söyləmədi. Lakin o il baş yahin olduğu üçün Peyğəmbərli gedib xəbər verdi ki, İsa bu millətin uğrunda, təkcə millətin uğrunda deyil, Allahın hər tərəfə səpələnmiş övladlarını bir yerə toplamaq üçün öləcək. Beləcə, o gündən etibarən İsa-nı öldürməyi qərar aldılar. Buna görə də İsa daha yahudilərin arasında açıq gəzmirdi. Oradan çöllüyə yaxın bir diyara, Efraim adlanan şəhərə getdi və şagirdlərlə orada qaldı. Yahudilərin Pasqa bayramı yaxınlaşırdı. Çoxlu adam paklanmaq üçün Pasqadan qabaq kəndilərdən yer üsəlmək etdi. Onlar i̇sa axtarırdılar və məbəddə dayanıb bir-birlərinə deyirdilər. Necə fikirləşirsiniz? O... Bayrama heç gəlməyəcək? Başcı kahinlər və fariseylər onu tutmaq məqsədi ilə, hard olduğunu kim bilirsə göstərsin deyə əmir vermişdilər.